Begien zurekin zurikin hiri Irigarai milako bat jende Bayonako ejiko etxaitzinean, bagda. Abiron eta beho, rukbit alde, nurbilketa salatzeko, salatzeko ere, bi presidenten jokamoldeak hauek gezuretana izan baitira hien iduriko. Bazen e, mentu da, oraik asik erranditeike si Geroa bai partidoko usue barkosek hartuko ditu, Nafarroako parlamentuko giderak beste ezkerreko alderdiekin edaman koalizio negoziaketak bai korregizan dira. Eta atzue eraitengen auzuen jadanik, Argentinako mediku talle batek, Espainiako auzitegi nazionaleko medikuen jokamoldea gaitse txidu, espaitituzte hauek tortura kasu batzu seinalatu. Aruaren merri lehinik zurik imarrenak. Aro ikaragarria gaitza ona kasu temperaturak hoita amala, hoita amost gerradutara ere joanen dira tokika eta beriziki Euskal Herri Barnekaldian lan hori gabeko zeru batek irizengira. Eta lehenik uh, goizuntan goizik diakinduguna David Ruclo dakitaniako konselariak goxegreba utzi duela Oksitandararen erakunde publiko bat sortzeko duela hastea, asizuen goxegreba hori Hainitza elkarte eta jendek beren elkartasuna ekarriazakoten goxegreba utzi du omen frances gobernuak bermeak edo surta menak eman dizkiolakoan Oksitaniariaren alde Bayonako Eriko Etxeko elgeretaratzian milako bat jende bilduda da, tartian hogoi bat miagistar ere, oren bat lehenago, Bayonako susten gatzailean ordezkariek Eriko Etxekoekin itzordua zuten, proiektuari buruz itzegiteko, xe eta suenak eman dituzte, eien bulego haintzinean, alere jendia beti kontra, eta kontradiren haue tarik batzuekin, mintzatu da sinunetik bengira Baionako egiko etxaint zian peta patxikin Bobaz jo batzizte nahi batzearen kont jazitera. Uh, Baiona bigarren mailean da usten da berroita ama tantoikin, orduan hiru bakarrik uh, tanto zortzenen uh, garrenatik hamazazpi milaen dena izinan miarritzen uh, bost miladie batzutan uh, eta da dautzi dira bigarren mailean, hoita uh, mart jatoikin zien, orduan ez da bate, uh, bikaina ina hitan Eta hializ? Hani kontraniz justu maite baitu dalakoz gure bojoka txikia eta hori da hauzoko bojoka bat da gure gure nahtean rikbiarekin Odo anezu nahi bate galdu hori Ni Euskal-din alde niz eta zendako ez montatu topa bat Euskal-errian Garen hor Euskal-errian zahabat galduko dugu berraba edabastiko dute zahabait nimbela hon bat La top 14 Fransi Ochoel, menan euskal erriano, ez abatile gosabela izanen. Egiteko maneras, falchukeria. Ez uterren moztelkeria ezta urgun, faltsukeri ahan izba, zen eta ez eta trompatu behar eta Baionako eta eskueleriko jendeak ez dira hola trompatu behar. Bainoen badakiu zoma maite dugun gure baionako taldea, gure txurri urdina beti maitea ikutu eta aurten nik hitu nahi batut, bau berreita maurte seitz egin zutela baiona, eta kolore hori kentzia baionezer, ene, ene horiko eztendemezela kima eta eta hori bihautz baren eztek heldu da. behar ba ados izen ginen, baina dena egin dute isilka, gezurra handanat botata uh, prentsan eta radioan, ortako uh, manera ez du bate maitatu. Ziberre, potxoka! askatu milako bat jende beraz, merren eta blanko presidenten jokamolden, gaitzesteko altzo baionako errikoetxaren haintzin Bestalde Baionako AFPA helduen formakuntza zentruan atirikiak dira hostegu lontan ofizio desberdinak orkestuak izanen dira eraikuntzako larogoibat bat lanbidetarako ikastaldiak proposatzen ditu AFPak egun oriantolatuada lanik estuten entzat edo ofizio zaldatu nahi duten entzat atirikiak Bayonako egun goiziko behatzion eta ikastaldeko laua karte ASF autobidetako pagalekuetan aridiren langileak greban airutan oita airu eta airu... Eta lau autobidetako langilek lan hautziko dute, plenidira beren laneko baldin zetaz eta galegiten note langile gehiagoren hartzea. Kireba hori emendua hartziko dute haratsuntan, zorkzontan eta iraunen du lanun bat goizeko seiak arte. Baigurriko posta esteaz mehatxatua, idekirik atxikitzearen aldekoek defentsa elkarte bat sortzeko iraia dute, elkarte horren sortzeko bilkuna intzuzen, ostegun aratsuntan da, sortzeket erditan, baigurriko eriko etxeana. Aldaketa birian da Nafargoa joan diren hautezkundeek ekagi duten Nafargoako Parlamentuko gehiengo begia biltzen aida egun hauetan koalizioko go berlu begi baten osatzeko sedez. Usue Barossen aintinddaritzapian Parlamentuan orizkatuak diren beste alderdi guzsiekin lehen bilkura itzuuri batekin du geroa bai alderdiak nola iraganden den lehen kontaktu hori aurkeztu du Usue Barossek printtsaren aintzian hartzo gundua egiten dauku zuru bidarkasetariak. Hautezkunden ondoko aldertien arteko lehen itzuli horretarat, alderdi guziak banan-bana gomitatu ditu gerua baitaldeko usue barkosek. Denek onartu dute elgarrizketa proposamena, salbu upeen alderdiak. Zer girotan iraganden lehen itzuli hori erranda dauku ere usue barkosek. Bueno, ba, normaltasun osoa, lana eta gobernua eratzea, azkenean behar upenek atzo berriro ere saiatu zuen beldurraren diskursua, baino egia esan, momentu honetan saiatzen ari direna gauza bakarra da, eta da beldurraren beldurra, hau da oraindik ez denari beldurra erakutsi. E, Nik ez dut beldurrarako e, gairik ikusi. Ez da, da alakorik gertatu. Beraz, guazen lanean jarraitzea, guazen instituzioetan gauzak egitea, eta hortik aurrera guazen baita ere eta esango nuke E, agente ekonomiko eta sozialei beraien bakoitzaren erantzunkizuna prozesu honetan eskatzera. Bildu diren beste alderdi alderdiguziekin hageman ona izan dela ere azpimarratu du usue barkosek eta atastasun ainit zeberesiki agertu dela EH Bildu, baita ere Podemos eta Ezkerako Ordezkariekin. Sozialistekin ere bai nahi duela akordio egin azpimarratu du usue barkosek, ez badute honartzen dena den ogoita sei parlamentari izanen dira, proiektu berriaren sustengatzeko alderdien bigarren itzuli bateginen da ondoko 15egunetan programa zehaztiko bakotsari lehentasuna kargitzea galdeginez eta ondotik hirugarren itzuli bat oraino egingo da gobernuaren osatzeko Uxebarkosek berriz ere errandu gomita aldaketaren alde diren taldi guztieri eginen duela genai du, sozialisterei ere bai Eta hori baino lehen, Iruñako erriko hausapes begia hautatuko da elduden amairuan eta aldaketaren alde diren laut alden arteko koalizioa gauzetzen balimada EH Bildu eskerabekzaleko Joseba Asiron, itaike, naforroako iriburuko hausapes begia. Enrique López, aeka gau eskoletako erakaslea, agastatua izan zen emniagitzen joanden hastian eta parixen presu emana, eta ekako langilek, beren elkartasuna eta diskidetasun mesua, elanazten dakote, beren gaia minduak alde batera utziz, bestiak beste, hiena gerian hau sediote, Euskal Hiendarteak, bakerako bidea jorratu nahi duela, beren sustengo oso erakutsi nahi dutela, estatuen jarrera hori aldatzeko, bakibidean lanian ari diren eragilegeli. Argentinako mediku talde batek, Espainiako hausitik Nazionaleko mediku batzu salatu ditu, tortura kasu eta nukanduten jokamoliagatik. Hauzitik Nazionaleko medikuek ez dituztela, arrastatu bat zuen torturak salatu, azprimarratzen du, Argentinako mediku taldeak eta horregatik munduko mediku elkarteran hain zinean pausatu dute intzagieta. Argentinako bederatzi medikuk egindute salaketa munduko mediko elkartearen aintzinean. Salatu dute, Espainiako auzitegi nazionaleko hainbat medikuk ez dutela beren lana behar bezala egin, ez baitituzte atxilotu batzuen torturak salatu. Hauzitegi nazionalean lan egiten duten medikuen lana behin baino gehiagotan izan dela salatua, bainan aldiuntan salaketa konkretuagoa dela esplikatzen digu giza eskubideen euskal herriko Beatokian lan egiten duen iratxe urizarrek. Horen honetan, ba, bueno, Argentinariatik e, etorri zaigu salaketa hau, zehazki egitentzena da kasu batzuk hartu, tortura zituzten, duten e, batzuetako dosierrak hartu eta bertan aztertua ber mediku forense jarrera jarrerasein izan zen. Eta hortan oinarrituta aurkeztu dute e, beraien salaketa Mundu Mailako Medikuen Elkartean. Munduko mediku elkarteari igorri dioten salaketan, sei kasu, aipatzen dituzte Argentinako medikuek. Ainara abakedano, Anabel Prieto, Beatriz Etxebarria, Sandra Barrenetxea, Gorka Lupiainez eta Unai Romanoren kasuak, iratxe hurizar. Bai, atzelotu zituzten, inkomunikatuak egon ziren, eta inkomunikazio gara jorretan mediku forenzean bizita izan zuten. Eta mediku forenze horiek, egin zutena izan zen, bueno, ma, txosten batzuk sinatu, bai, beren izinekin, eta ikusi zutena edo ikusi zutena, e, bertan jarriz, edo beraiek zatuten moduan ez jarriz. Eta hortik datorra, ezkenean beraien e iritziz, beraien obligazioa da, tratutxar bat, tortura santzuak ikusten bat lima dituzte, ba, e, salaketa batea orkestea. Ez dakite, munduko mediku elkarteak noiz erantzungo dion Argentinako medikuen eskaerari, urrian egitekoa du munduko mediku elkarteak biltzar nagusia moskun, bainan hortaz gain hilabetero biltzen da, hilabeteko bilkura horietako batean aipatu behar lukete beraz gaia. Amikuse aldeko lau eskoletako, gela, elibidunetako, egun kulturala izanen da, ostekunontan Donapaleon, goizeko behatzion daikatxaldeko lauak arte, Donapaleuko aireti gelan, uartiri, Donapaleu, gabadi eta ruta xarrikotako eskola, elibidunetako ikasleeri Euskarazko animazione desberdinak eskainiak izanen zizaizkie. E, zirko, ipuinkondaketa, dantza, pilota, sukaldaritza, edo sorien ezagutzeko talierak ere izanen dira proposatuak egun guzian elebitasun ele goiztiarra xantzabat zure aurrentzat lehen maunekin mintzaldiziklo bat abiatuko da gaur mila frangan eta segituko da ondoko iruegunetan eskararen erakonde publikoa eta lapurdiko tokiko kolektibitate batzuek antolatulik burraso batzuek dudak badituztela oraino eta bereziki eskaradunak ez direnak eien aurrak haur zain degitik ezakzeko eskora erakasten, edo ikasten homiko ergan, eta orientzat uh, funtsezko argitasunak eman ditu, Barbara Abdelia Bauer, izkun salariak, lehen bilkura erremezala gauratxean, zurziketetetan, mila frankako denen etxean, bigerrena biak zazpiontan, ugunako irigunearen egoitzan, eginen da eta bururatzeko kiroletan, errandezagun sasoin bizikiedera daramala, Urruñako rugbitaleak, promozioner mailanari, franziako xapelketako finala erdiak, diokatuko ditu igande huntan, kasañeko zelaian, hori zengodense ticurbila, herze bilioner magolo honeko talearen kontra hau montpelieko auzo badda. Autobusak antolatuak dira, urruñati kasañera joiteko, joko larien susten badira horreino, toki zonbait. Finala la ordenetan, bardozeko ekipa bastertu zuen urruñak. Segiltzen nago goiz berri saioarekin eta orai nazioarteko berriak zuekin Kristof eta Batik eta nazuartian. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen dakariak, agenda politikoaren erdian emandu BDS kampaina. Israelgo parlamentoak larialdiko bilkura bat egindu, boikota desinbertioa edo desinvestizamendua sigurra nazuarteko egin bideari. Buru nola egin eztabaidatzeko da baidatzeko, BDS-ek elburutzat du okupazioarengatik presio egitean, dura amarrurte sortu zen talde hori, BDS-e, eta Israel nahi du bakartu presioarengatik, Zizordaniako eta Gazako okup okupazioak burura zitzan. Hori nahi zuen, orain arte Israelek estio, importantzia ondirik eman BDS-e kampainari, eta ez da baidagai da ea zembateraino balintzatzen duen Tel Aviv, iduriluke hainit zaunditu dela Israelgo kargudunen kampainarikiko dutte nahangurra eta Benjamin Netanyahuren ministroak erabaki dua genda politikoaren erdian ezartzia boikotagiren daukunari boikota eginendakugu uaktarasidu ailete shakede justizia ministroak Barak Obama k esniatu du NSA segurtasun natsionaleko agentziari Boterea, muristen dion legea. Lehen aldiz, 2000 bat garen urtetik, estatu batuetako erritaren datu pertsonalen du gobernuak, USA Freedom, estatu batuetako askatasuna legia behetsi du senatuak, eta Obamak oniditzia emanik gauzatuko da. Patriotakten abertzalean legiaren hainbat arauli moldatzen ditu Aipagarriena NSEI do Segurtasun Nazionale agentziak Biltzen dituen telefono kompainien datuak estituela gobernuak bilduko Ala ere, espiungo agentziak ukanendute datu horien ardiesteko bidea Kasuz kasu kompainier galde, galde bat egin eta FISA atzerriko informazio zaintzarako Ausitegiaren baimena Atik eskubide eskubidezibiren aldeko elkarteak Kesudira FISA ko epailean behmea nahi iku esterakuan